ونسعينه ونسغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومدلله فلا هادئ له أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul murim wahdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd ba hadirin kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini kita bisa bermajlis dalam rangka talabul ilmi dan ini tentunya sebuah nikmatan di saat manusia sibuk dengan berbagai macam urusan duniawiyah ternyata Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menikmati lezatnya ilmu demi keselamatan akidah kita dan keselamatan ibadah kita dunia wal akhirah kita akan bacakan dalam kesempatan kita kali ini Kitab Yang mengumpulkan tanya jawab Dengan Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Yang berkaitan Dengan permasalahan Kelompok-kelompok Dan hisbiah-hisbiah yang ada Atau berkaitan dengan Kesesatan-kesesatan berbagai macam aliran-aliran yang ada. Judul kitab ini adalah Kashfus Sitar amma tahmiluhu ba'du ad-da'awat min al-akhthar. Kashfus Sitar artinya menyingkap atau menyibak sitar penutup Yang menutupi kesesatan-kesesatan beberapa da'i atau jama'ah-jama'ah yang ada. Kasyusitar artinya menyingkap tabir yang menutupi kesesatan-kesesatan ahlul bid'ah. Dalam pembahasan ini ya kawan. Nanti akan berkisar tentang syubhat yang syubhat tersebut menutupi kesesatan mereka ahlul bidah seakan-akan mereka ini tidaklah sesat karena syubhat tersebut. Semisal pertanyaan yang pertama, kita langsung masuk as-su'ul awal ma ra'yukum fadilatusyeykh Fihadihil maqalah Salafiyyatul manhaji Asriyatul muajahati Apa pendapat Mua'i Syekh Tentang Ucapan seorang Yang mengatakan Kita Bermanhaj dengan manhaj salafi Tetapi Model dawah kita dengan cara masa kini ya. Kita dakwahnya dakwah salafi Nisbat kita ke salafi Menhaj kita salafi Tetapi Cara dalam dakwah Dalam menyikapi Perpecahan ini Dengan Masa kini tidak masa dulu Kalau menhaj salaf Masa dulu apa? Dakwah mereka dibangun di atas al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Manhajus salaf yang diajar oleh Rasulullah dan para sahabat berdasarkan dengan berpijak pada prinsip memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Singa dakwah salafi yang diajar oleh Nabi dengan para sahabat ini selalu mengedepankan sunnah ittiba'us sunnah dalam hal akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, manhaj, pola pikir semua sisi. Harus dikembalikan kepada Nabi dan para sahabat. Ini. Tetapi mereka ini yang memiliki syubhat ini menginginkan kami ya salafi Cuman ya Orang banget-banget kuatlah begitu. Tidak terlalu oh, salafi, salafi, Tidak terlalu Juga tidak terlalu harus ikhtibau sunnah Alasan mereka Nanti kalau keseringan Membahas masalah ikhtibau sunnah Mengikuti sunnah Membahas tentang perkara manhaj Nanti umat akan lari Dari dakwah kita Ini dia atau sisi yang kedua manhajnya Nabi dan para sahabat Sisi yang kedua adalah Nahimungkar Mengingkari kemungkaran Melarang kemungkaran Mencegah kemungkaran Mencegah kesyirikan Mencegah kekufuran Mencegah kebidahan Mencegah kemaksiatan. Ini dakwah Nabi dan para sahabat seperti itu Isinya Tetapi mereka ini Orang yang memiliki subahat ini Kami juga salafi Manhaj kita Kami salafi Tapi Modelnya model sekarang ini Yang seperti apa yang sekarang ini Kita lemah lembut Mengedepankan lemah lembut Mengedepankan Menerima perbedaan yang ada kita tidak main tahdir-tahdiran. Karena tahdir-tahdiran ini. Malah akan memper memperpecah umat. memperkeruh situasi. Dan membuat ribut. Kata mereka seperti itu. Ini. Sehingga. Kami yang syarafi tetap. Tetapi model kami yang dimaukan oleh mereka adalah. Dengan secara kata lain. Model kami berbeda dengan salafinya Rasul kami menerima perbedaan yang ada sehingga mereka dengan model ini dengan subhat ini mengaku sebagai salafi tetapi bisa masuk ke semua ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah pun bisa menerima mereka semua hebat tidak? Gini Salafi model kayak gini, seorang yang diterima oleh semua pihak dan menerima semua pihak, ini tidak akan bisa amar ma'rif, nahimunkar, ngakal pun mungkin bisa. Mau kencang mengajarkan sunnah-sunnah-sunnah-sunnah-sunnah, banyak pihak yang tersinggung. Mau kencang dalam hal melantahdir bahaya bid'ah. Melarang dari bid'ah, melarang dari kesesatan banyak pihak yang akan marah. Wah ni yang kayak gini-gini kami nggak suka, tapi kami tetap salafi. Ngaku salafi, tetapi menhajiznya, modelnya ikhwanul muslimin. Bisa dipahami, komsimin? Ada tidak yang model kayak gitu zaman zaman sekarang? Banyak. Inilah dia pertanyaan Yang akan ditanyakan kepada Syekh Ibn Asya, Syekh Rabih Sudah ditanyakan, bukan akan Tetapi kita akan membaca Jawabannya, Syekh Rabih Jawaban dari beliau Aljawab Jawabannya Sebelum kita masuk ke jawaban Kalau syubhatnya ikhwanul muslimin zaman dulu mereka mengatakan akidah kami akidah salafi ibadah kami ibadah semisal jamaah tablik model dawah kami kami ambil dari ikhwanul muslimin zikir kami dan akhlak kami kami ambil dari sufi ini mereka ini suara mereka zaman dulu ini sudah jadul ketahuan batilnya karena mereka mengatakan zaman dulu akidah mengambil dari manhaj salaf kemudian masalah perjuangan pergerakan dakwah manhaj mengambil dari ikhwal muslimin dalam alibadah Ngambil dari sufi dalam masalah muamalah ngambil dari jamaah tabligh. Gaduh-gaduh. Tahu gaduh-gaduh Pak? Nek gaduh-gaduh nah, niku tes enak. Ini campur aduk-aduk campur yang tidak jelas. Yang seperti ini seorang muslim akan langsung faham oh ini enggak bener ini. Ini sesat ini. Mengambil kebatilan dari bid'ah-bid'ah yang ada. Bid'ah asyibah tersebut dipolah sedemikian rupa. Dimodifikasi sedemikian rupa. Sekarang muncul apa yang ditanyakan. Wahai ada seorang yang mengatakan. Menhajj kami salafi. Tapi model dakwah kami mengikuti model Para ulama zaman sekarang, mereka mengatakan nama ulama juga, ulama seperti Syed Qutb, Hasan Al Banna, Tilmisani, Sayyaf, Rebani dan yang semisal mereka Yusuf Qordawi, ini ulama. Sehingga dengan dakwah model ini kita diterima oleh masyarakat. Karena apa? Kita mengedepankan rohmah, kita mengedepankan sopan santun. Kita mengedepankan lemah-lembut Tidak garang Beda dengan salafinya mereka itu Wah. Mereka itu siapa yang dimaksudkan? Yang mengikuti Rasulullah dengan para sahabat Karena mereka orang yang terdepan Di dalam mengingkari semua jenis kesesatan Terdepan dalam mengingkari kesyirikan Terdepan dalam mengingkari kekufuran Terdepan pula dalam mengingkari kebedahan dan Kemaksiatan mereka ini yang memiliki manajer modal ini antipati dengan Salafi. zaman sekarang kalau tahdir-tahdiran yang orang payu, hmm. taqlim, tahdir ahlu bid'ah, mentahdir ahlu sesat, wah kalau kayak gitu yang orang payu, naik terus ke perbendaharaan menembak nanti akan ada pertanyaan ada sebagian orang yang menjadikan diam itu sebagai manhajnya dia tidak mengingkari kesesatan dia hanya sebenarnya mengajak untuk baik taat amal soleh sholat pirwaliden sekitar itu tidak pernah nyinggung bid'ah syirik, gufur atau yang itu Bagaimana wahai Syekh ada orang yang dakwahnya model seperti ini? Itu pertanyaan kedua insyaallah kita akan bawakan jika lo ada waktunya. Jawaban dari Syekh. Inna na'rifu 'an ha'ula'i alladziina yaquluun haadzihil maqala annahum qudbiyun. Sesungguhnya kami mengetahui tentang mereka yang mengatakan kata-kata semisal ini mereka itu adalah para pengikut Syed Kutub salah satu tokoh diantara tokoh-tokoh yang ada di kalangan ikhwanul muslimin mereka adalah khutbiyun yang mengadopsi pemikirannya Hasan Al-Banna yang sering disebutkan dalam talim-talim -ta kita juga dalam kitab para ulama, apa model dakwahnya ehwal muslimin? Yang dicetuskan oleh Hassan Al-Banna ini. Nata'awnu fi mattafakna, wa natadiru na badduna badduna fi ma'xtalafna. Kita punya prinsip kata Hassan Al-Banna. Kita punya model dalam dakwah. Apa dakwah mereka? Dakwah mereka adalah nata'awnu fi mattafakna kita saling bahu-membahu. Kita yang dimaksudkan di sini siapa? Semua pihak. Semua pihak. Yang sunni, yang bid'ah, yang kuarit, yang syiah, yang sufi, yang ini. Semua pihak. Masuk pada lafad ini. Bahkan sampai Yahudi dan Nasara. Masuk pada lafad ini. Nata'wanu fi tafaqna kita saling bantu-membantu dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita saling toleransi saling memberikan uzur saling toleransi saling pengertian terhadap hal-hal yang kita berbeda padanya ada orang lain berbeda dengan kamu ya toleransilah ya biar saja tidak apa-apa Yang dimaukan yang penting kita menjalin persatuan Menjalin kerjasama Menjalin ta'awun Menjalin hubungan dalam hal-hal yang kita sepakati Nah, perhatikan Ini model dakwahnya ikhwal muslimin Sehingga dengan itu mereka bisa masuk Merangkul semua ahlul bid'ah yang ada Semua ahlul bid'ah walaupun itu adalah Sampai pun Yahudi dan Nasarah sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf Kordawi bahawa ikhtilaf kita dengan Yahudi dan Nasara bukan urusan agama tetapi urusan tanah Palestina katanya ini ngawur yang seperti ini dalam rangka apa dia mengatakan kata-kata itu dalam berangkat untuk supaya menegakkan prinsip ikhwan muslim ini kita bergabung kita bergaul kita berkerjasama dalam hal-hal yang kita Sebakati Akhirnya semua pihak Al-Hubid'a kaya apapun temannya mereka Dan mereka ini juga temannya siapapun Ini aslinya mereka Bisa dipahami nih Ini pula yang diajarkan oleh Syed Qutub Dan seluruh jajaran Hwan Muslimin sampai hari ini Memiliki paham yang sama menjalin hubungan dengan semua pihak walaupun ahli bid'ah dan tidak boleh untuk mengkritik ahli bid'ah karena kita disuruh untuk toleransi dengan alasan demi menjaga persatuan ini kata Syekh, kata Syekh Rabi' manajj ini ber. Apa namanya be Mengalami berbagai macam Perubahan kata Istilah dan kata dan kalimat Tetapi yang dimaukan sama Yang dimaukan sama Salah satunya adalah ini Kalimat ini Yang diucapkan oleh para pengikut syait kutub Kita bermanhaj salafi Manhaj kita manhaj salafi Tapi model dakwah kita Adalah model dakwah Zaman sekarang yang lemah-lembut dan tidak mau dengan bantah-membantah rudut Ahlul batil Ahlul Bidah membantah Al-Bidah tidak mau juga tidak mau dengan model mentahdir Ahlul Bidah tidak mau ini model mereka kata beliau وَأَنَّهُمْ قُدْبِيُّونَ فِعْلًا فِيْلْمَنْ هَجِ وَهُوَ مَنَّ جِلْمُوَاجَهَا muajah ketahui lah sesungguhnya mereka para kutbiyun <tuh> mereka para kutbiyun mereka hakikatnya secara praktek menhajnya mereka adalah menhaj ikhwanul muslimin menhaj yang mereka namakan menhaj masa kini dalam menyikapi perbedaan yang ada dan dalam menyikapi Perjuangan Pergerakan yang mereka ingin lakukan Ini Hakikatnya itu Mereka berdusta di depan umat Dengan mengaku-ngaku Sebagai apa? Salafi Hakikatnya itu mereka secara praktek Teori dan praktek Ilmu dan amal Etikot dan praktek amalia Dalam perjuangan mereka Ikhwan muslimin tulen pengikut Said Kutub tidak sama sekali mengikuti manhaj salaf tetapi dalam rangka untuk menutupi kebapilan mereka mereka pun apa memolesnya dengan lafaz kami pun salafi kami pun salafi ini di antara manhaj salafi supaya antum paham dalam hal nahi mungkar mencegah kemungkaran memperingatkan umat dari bahaya kemungkaran teksnya saja dalam rangka memperingatkan umat dari kesesatan itu tanpa menyebut kebaikan Orang yang sedang diperingatkan Sini Allah subhanahu wa ta'ala Memperingatkan tentang Fir'aun Allah tidak menyebut Amalan baik yang pernah dilakukan oleh Fir'aun Karena memang ini teksnya adalah teks Peringatan Ini Tetapi mereka ini Ikhwan muslimin qudbiun mereka memiliki manhaj baru kalau engkau hendak menyebut kesesatannya ahli bidah engkau harus juga menyebut kebaikan-kebaikannya dengan alasan supaya adil alasannya seperti itu supaya apa adil manhaj ini bukan manhaj salah tetapi mereka menamakan manhaj yang adil ini memperingatkan umat dari al-bidah ya silakan sebut kejelekan al-bidah tetapi harus disebut kebaikannya sebagai bentuk keadilan agar seimbang dengan nama muazzanah ini salaf yang seperti ini ini bukan salafi ini manhajnya sururi Muhammad Syurusin Al-Abidin yang awalnya dia adalah seorang Ikhwanul Muslimin Ini dia Menhaju salaf Mengharamkan yang namanya musik Tetapi mereka Bermudah-mudahan Kebebelasan Sampai mereka pun mengatakan ketika seorang diantara mereka muncul di televisi di trans tuju nah, di sampingnya ada pembawa acara laki-laki, di samping kirinya ada perempuan cantik artis dengan alunan musik yang hening, yang lembut ceramah di televisi menjelang buka puasa, yang seperti ini, oh tidak apa-apa, tesi mending, mending walaupun ada musiknya, yang seperti ini, mau dikatakan salafi, salafi itu mengharumkan ikhtilaf, campur aduk dengan perempuan, apalagi, duduk bersampingan, dan melihat wanitanya berulang kali. Dialiri dengan musik. Ini bukan dakwah salafi. Ini dakwah ikhwal muslimin dari zaman dulu. Seperti itu modelnya. Ini Aneh. Sehingga. Pertanyaannya sangat tepat untuk kita baca. Model-model orang yang mengaku di atas salafi tetapi hakikatnya mereka bukan salafi. Siapa yang melakukan acara tadi itu ikhwan Tuan dum? Toko besarnya TV Roja Badru Salam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesesatan dan kesalahan yang nyata, kemaksiatan yang nyata, cambur adu dengan wanita yang mutabarijah yang bersolek dialiri dengan alunan musik yang seperti ini mau dipaksakan kami masih salafi, kami masih salafi, salafi peongan. Kalau salafi hakiki seperti yang diajar oleh Nabi itu semuanya haram. Semuanya itu modal modalnya lehol muslimin, adanya musik sebagai media, nasid-nasid yang bermusik adanya sebagai media, campur bahar lagi perempuan muta barijah. Bersolek seperti itu Model-model bukan ahlu sunnah yang seperti itu Tapi kan dalam rangka Menyampaikan kebaikan kaumat Melalui TV TV apa? Tadi saya ngomong Terang setuju Karena memang Saya bukan melihat televisinya Dikirimi Melalui WA Salah satu contoh Perbuatan orang ini Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang seperti ini kau masih tetap ngaku salafi. Salafinya mereka model ini. Melihat kami salafi, tapi model dakwah kami tidak kasar. Model dakwah kami lembut dan halus. Model dakwah kami tidak perlu tahdir-tahdiran. Model dakwah kami baru, gak kaya nabi dan para sahabat. Tapi kami masih salafi loh. Inna lillahi wa inni lirajim. Mm -mm. Kemudian kata beliau, wa yang menghadapi yang yang bertentangan dengannya, dan bertengkar dengannya, dan menghadapi yang menghadapi dari kaum yang menghadapi dari kaum yang menghadapi dari kaum yang menghadapi dari yang mengaku salafi tetapi model dakwah mereka dengan model dakwah ikhwal muslimin yang dikedepankan adalah rift, walin, kelemah lembutan, sopan santun tanpa kasar, tanpa keras, tanpa mentahdir manhaj ini kata syih adalah sebuah manhaj yang sangat berbahaya bagi umat kaum muslimin meliputi kaum khawarij kalau kaum khawarij kesesatannya itu nyata karena mereka menggunakan radikalisme apalagi sekarang di setiap gang masuk desa kami menolak paham ISIS kayak itu tidak di tempat saya kayak gitu di sini enggak ngerti kayak gitu enggak hmm, padahal bay orang akan paham oh itu jelek bikin kacau mungkar ini walaupun bahaya faham khawaric itu tetapi lebih bahaya manhaj yang seperti ini sekarang yang ngaku-ngaku salafi, tetapi hakikatnya model dakwahnya model dakwah ikhwan muslimin sururiin yang mereka bisa masuk kemana saja dan diterima oleh siapa saja dan menerima semua pihak siapa saja artinya kalimat ini berarti menunjukkan mereka tidak berpijak pada amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa difahami hadirin? dikatakan oleh para ulama seorang apabila dicintai oleh semua pihak ini sudah sebagai tanda dia di atas kesesatan seseorang dicintai oleh semua pihak ahli bidah pun senang dengan dia ok berarti anu pada baik kerana mereka ahli bid'ah tidak akan mungkin menyukai dia kecuali ada sisi yang menguntungkan ahli bid'ah itu misal pak da'i ini loh tidak pernah bicara menyinggung kami pak da'i mengerti pak da'i yani seorang ustad atau da'i bahwa saat ini lembut tidak pernah membicarakan tentang ini, itu, ini, itu disukai Ya seperti ini malah justru sebagai tanda da'i itu di atas kesesatan. Karena prinsip dakwah Rasul dibangun di atas amar makruh dan nahi mungkar. Prinsip dakwah Rasul dibangun di atas hubu fillo buhdu fil lah mencintai itu karena Allah membenci juga karena Allah mencintai orang-orang yang taat kepada Allah secara akidahnya, manhajnya, ibadahnya sesuai dengan nabi maka dicintai oleh dia dan dia pun membenci seseorang karena Allah. Kenapa orang ini dibenci? Karena dia ahlul maksiat, pelaku syirikan, pelaku kekafiran. Dai mengajak kepada kesesatan, kepada kebidaan, dia harus membencinya, karena siapa dia membenci kesesatan dan orang sesat? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip dakwah dibangun di atas mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci dan mencintai orang yang Allah cintai dan membenci orang siapa yang Allah benci ini dakwah namanya dakwah mengajak kepada jalan yang benar lah kalau semua pihak dicintai dan semua pihak mencintai dia lah terus yang dibenci sama kamu mana itu loh orang yang kencang menhasilkan apa-apa tahdir itu yang dibenci sama mereka Karena manhaj salafi Yang mengikuti Nabi dan para sahabat Tidak rela dan tidak mau Diajak gabung sama mereka Tidak Tidak akan mau dakwah ini Bergabung sama mereka Tidak akan mungkin mau Karena prinsip ini Prinsipnya Nabi Alayhi salatu wassalam Bisa difahami hadirin? Ya. Sehingga Model-model yang seperti ini ngaku sebagai salafi. Tetapi model dakwanya model masa kini. Arti masa kini adalah modelnya ikhwal muslimin. Dakwah seperti ini lebih berbahaya bagi umat. Dalam mengkelabui. Dalam mengkelabui umat. Menyangka oh ini salafi ya. Oh main kita. Padahal isinya. Membolehkan kesesatan dan penyimpangan bahaya tidak? bahaya wihwan. yang seperti ini bahaya sekali akibat da'umat model seperti ini umat digiring oleh mereka untuk membenci orang-orang yang mentahdir ahlul bid'ah umat dibawa untuk membenci para usat-usat yang memperingatkan bahaya kebid'ahan dengan model jangan ikuti taklimnya ustaz itu, itu keras, mutasyadid Jangan ikuti taklimnya ustaz itu. Ustaz Muhammad, Ustaz Luqman itu orangnya kaku. Tidak bisa menerima apa? Perbedaan. Ngaku benar deh. Nah, bahasa de. Bahaya, bahayalah tenda yang model-model sepertinya yang mereka bawa karena lambat laun cepat atau lambat mereka akan menggiring umat untuk semakin jauh dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam sehingga orang yang mendakwahkan manhaj Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi ini akan semakin mendapatkan tantangan dalam da'anya dan semakin umat akan mencibirnya gara-gara model mereka akan memikir perpecahan ini memang secara kata-kata mereka itu pinter milih mana? coba pada denes salafi sing-siji lemah lembut alus sing sisi keras pada ternyata salafi milindi milindi pak ha? kira-kira milindi nyan ya sisi halus lah sisi lemah lembut ademayam gemah ripaloh jinawi tanpa tahdir-tahdiran sisi peningkan ternyata salafi bahaya ini wikwan masya Allah Kemudian nampak beliau? Wal haqiqatu Annahum khusumun Lidda'wati salafiyah Wahliha Dan hakikatnya Hakikat dakwah mereka ini Adalah musuhnya dakwah salafiyah Dan musuhnya Ulama-ulama para da'i yang mengajak kepada dakwah salafi yang mengikuti Rasulullah dengan para sahabatnya mereka musuh yang lain pihak pihak lain Sufinya, nya mu'tazilinya sufi modern mu'tazila modern kelompok-kelompok sesat mereka bisa rangkul tetapi kepada orang-orang yang komit dengan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman sahabat mereka membenci dan membuat umat untuk membenci Ahlu Sunnah yang berjalan di atas pemahaman para sahabat Nabi sehingga memang betul-betul mereka itu menjadikan dakwah Ahlu Sunnah sebagai musuh bagi mereka kenapa? karena mereka Paham dakwah yang akan bisa membongkar kedok kesesatan mereka? Ya, cuma dakwah satu ini yang bisa membongkar tabir yang menutupi kesesatan mereka. Ya, cuma dakwah ini saja. Dakwah ini tidak akan mungkin mau bergabung sama mereka. Bukan, jangan salah faham. Kasihan kalian ya salafin. Enggak diajak gabung sama ikhwan muslimin. bukan kayak gitu, Mas? Dakwah ini tidak akan mungkin bisa gabung sama mereka yang membolehkan bid'ah atau toleransi dengan bid'ah, toleransi dengan kesyirikan bahkan Yahudi dan Nasoro. Tidak akan mungkin bisa. Tapi nyatanya anak ustaz sih bisa gabung. Ah, gue. Jadi penyakit. Heh nyatanya katanya dia dulu set salafi sekarang sudah gabung sama mereka ini orang atau orang ini dulu di atas dawat salafi tetapi terkena kesesatan sehingga tidak bisa sebagai apa tolak ukur ini bisa dipahami hadirin haa -ha. disebutkan oleh syekh beberapa celaan celahan yang muncul dari mereka Barakudbiun dan juga dari Abdurrahman, Abdul Khalik menyebahkan beliau nukilkan beberapa kata-kata orang ini mengatakan ini yani Abdurrahman, Abdul Khalik mengatakan inna salafiyatahum taklidiyah la tusawi syai'an sesunya salafinya mereka salafinya mereka yang dimasukkan adalah al-syikh Rabi' atau lama zaman dulu yang zaman kemarin beberapa kali dulu sudah meninggal dunia al Albani, al-bani al-syikh bin bin Bas salafinya mereka itu salafi taklidiyah atau mereka salafi taklid yang tidak ada nilainya sama sekali kalau salafinya kami salafi yang bisa melihat kenyataan yang ada perjuangan yang ada bisa membaca situasi dan kondisi yang ada yang dimakan dengan mereka adalah fikul wakil fikul wakil adalah sebuah ilmu yang Pasarnya itu adalah tentang berita-berita yang melalui televisi atau koran-koran yang berkaitan dengan apa yang sedang terjadi, polemik politik bagaimana dipelajari sama mereka, negeri ini bagaimana persetuannya dengan ini, perang teluk bagaimana, siapa yang, ini, ini wakil kenyataan yang ada, sehingga mereka memiliki apa kebiasaan nonton TV agar supaya pengetahuan umum mereka senantiasa bisa mengikuti peredarannya zaman ini fikul wakil sehingga mereka ini tukang nonton TV dan tukang baca koran tetapi ahlu sunnah yang mengikuti ulama syih, seperti syekh Nasruddin Albani syekh Bimba, syekh Ibn Al-Thaymin syekh Mukbil atau syekh ulama zaman sekarang ini mereka tuduh Mereka ini kan taklid Kepada ulamanya taklid kepada sahabat Ulamanya Berarti kena kaum muslimin Rahimani Warahimaukumullah jami'an Ini tuduhan Yang Diucapkan oleh mereka Dulu Sampai sekarang Kalian ini Salafinya kalian ini taklid Sama Ustaz Muhammad Umar Sewet menuduh seperti itu sekarang waikwa muslimin perhatikan kami akan sebutkan sedikit tentang bedanya itibak dan taklid. karena waktunya singkat tidak bisa kita menyebutkan banjang dalam perkara ini apa bedanya itibak dan taklid? Dalam satu sisi sama, artinya mengikuti, artinya sama-sama mengikuti. Perbedaannya, ittiba adalah mengikuti seseorang di atas ilmu. Adapun kalau taklid mengikuti seseorang di atas kebodohan mengikuti seseorang atau mengikuti sebuah paham aliran di atas kebodohan Beda yang berikutnya Antum pahami ke sini dulu, jangan nulis Nanti sibuk nulis sebelum ngapa paham. Lebih baik paham, nanti baru ditulis. Bedanya sama-sama mengikuti. Tidak seorang pun di zaman sekarang ini bisa bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Rasul sudah wafat. Tidak bisa kita kemana-mana bersama Nabi enggak bisa jangankan Nabi kemana-mana kita bersama sahabat bisa tidak? bisa sahabat sudah pada wafat kita lahir hidup di zaman sekarang itu sudah 1400 tahun silam ya. terus berarti bagaimana? berarti kita dalam beragama mengikuti orang iya kita mengikuti Syekh Muhammad Al Albani Syekh Bin Bas Syekh Ibn Thaymin wa Syekh Mukbil kita mengikuti Syekh Rabi Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi dan yang lainnya ya tidak? mengikuti atau tidak kita? mengikuti siapa? mengikuti ulama-ulama tadi mereka ahli bidah juga mengikuti kami juga mengikuti kami punya ulama kami punya tokoh Perhatikan Sama-sama dalam hal mengikuti Bedanya Kalau man hajus salaf Seandainya yang diikuti Jatuh pada kesesatan Jatuh pada kesalahan Maka kesalahan tersebut ditolak Bisa dipahami? <tuh> kalau seandainya yang diikuti Ustadz kita umamanya atau syekh kita umpamanya yang kita ikuti yang kita ambil ilmunya ternyata menyimpang dan sudah diperingatkan tetapi dia tetap di atas penyimpangannya maka kita meninggalkan orang ini karena kita dulu mengikuti dia ketika dia bersama ulama ketika dia menyampaikan ilmu yang benar kita menimba ilmu dari dia dan mengikutinya Dengan ini berarti kita apa? ittiba' tidak taklid Berbeda dengan mereka ulul bid'ah mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka, syekh-syekh mereka. Ketika benar diikuti, ketika sesat juga tetap diikuti. Ini namanya apa? taklid tidak mau tahu si penting ke guruku, tokohku, ketuaku. Ini. Apapun menjadi keputusannya itu adalah keputusanku. Apapun yang menjadi ajarannya itu adalah ajaranku. Ini taklid. Bisa dipahami? Nah, dakwah kita ikhwan yang berjalan di atas dakwah salafiyah adalah ikhtibak Bukan taklid. Mau contoh Siapa orang yang Di negeri kita Ya tentunya adalah tentunya Tidak semua orang Saya berbelasan ngomongnya Saya mau mengatakan Siapa orangnya yang tidak kenal Jafar Umar Talib Artinya Yehon Yehon yang sudah ngaji lama kalau yang baru ngaji siapa sih ke Jafar Murtolib? tidak kenal mungkin kenalnya di televisi saja ketika apa? paskar jihad Jafar Murtolib ini adalah guru kami saya termasuk diantara muridnya sekian tahun bersama beliau sangat paham ketika itu kita ikuti ketika itu kita jadikan dia sebagai tokoh ketika dia masih bersama para ulama menerima nasihatnya para ulama mengajarkan ilmu yang sahih tetapi ketika timbul darinya penyimpangan dan diingatkan dinasihati bahkan ulama besar kibar ulama syarubi memperingatkan dan menasihati tetapi orang ini tetap berjalan di atas penyimpangannya maka kita tidak mau mengikutinya karena kita tidak taklid. bisa dipahami? Ehon? ada pun mereka itu yang aku salafi, fi tetapi hakikatnya mereka adalah kudbiun Sururiyun, Rojaiyun, pengikut Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Mereka malah di suriun taklid. Sosok Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi sudah ditahzir oleh ulama kibar, hay'at hey, kibar ulama telah memperingatkan dari bahaya orang ini. Tetapi ternyata tetap diikuti oleh mereka tetap tampil setahun sekali. Di acara televisi mereka dan tetap dijadikan sebagai tokoh syekh besar. Ya memang orangnya tinggi besar gemuk. Ha. Tetap diikuti padahal sudah dikatakan sesat orang ini. Ini namanya taklid bukan etibah. Bisa difahami hadirin? Jam berapa? Selesai. 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Anda mau terus habiskan 10 menit atau kau pengin ha, nah, istirahat berbaring atau apa? Lanjutkan 10 menit? Nah. Fiskakan ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Di antara celaan mereka ini وَمِنْهُمْ مُنْ يُسَمِّيَ الشَّيْغَ الْأَلْبَانِي وَبْنِبْبَاسِ وَلْهُمْينِ رحمه الله تعالى بِثَلُوث di antara mereka ada yang menamai مَلَيْبَلِي شَيْءَ الْبَانِي شَيْءِ بِمْبَاسِ شي وَلْهُمْينِ sebagai ثَلُوث tiga berhala yang diikuti oleh salafiyin yang bukan salafiyinnya mereka karena sekarang ini seakan-akan salafi ada berapa? dua kita jelaskan salafi tidak pernah berpecah salafi itu dari dulu satu orang-orang yang komitmen berpegang teguh tamasyuk dengan Al-Quran dengan pemahaman sahabat Jika lo menyimpang dari ini maka dia bukan salafi walaupun mengaku-ngaku salafi bisa dipahami? Singa jangan ada nanti setelah talim kita jangan ada yang mengambil kesimpulan berarti salafi pecah loroh ya tidak yang namanya ngaku-ngaku semua orang bisa ngaku tetapi pengakuan tanpa bukti atau bahkan pengakuan disertai penyimpangan dari apa yang dia diakui maka ini adalah kedustaan waku salafi tetapi prakteknya menyilisihi nabi dan para Sahabat. ini mereka sehingga jangan ada kesan salafi itu pecah jangan bisa difahami hadirin ya. mereka mengatakan juga seperti al-fazzaji wa man man kafaruhum alaniyatan di antara tokoh-tokoh pengikut Said Kutub ini semisal al fazazi wa huwa qutbi muhtarik orang ini adalah pengikut setianya Said Kutub orang yang lawan dengan Said Kutub dai-nya Said Kutub muhtarik yang oh, betul-betul gigi membela nya dan dia memiliki faham takfiri tukang mengkafirkan orang Orang ini mengatakan dengan kalimat yang lantang di acara mereka. Syarabi mengatakan, "Wa minhum man qal. di antara mereka ada yang mengatakan, "Ilal jahim ya ibn athaimin, khalidan fiha muqaladan abadan." Pergi engkau ke neraka Jahim, wahai Ibn Athaimin, kekal selamanya kamu di sana. Ibn Athaimin itu siapa? Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthamin Dicaci maki oleh mereka seperti itu Dikafirkan oleh mereka seperti itu Pergi kamu wa Ibn ke neraka jahim Kekal selamanya di sana Ini bentuk pengkafiran Bisa difahami hadirin Mengerikan sekali omongannya seperti ini Mereka kata syekh wa fi ahad al mawaqi' ucapan ini diucapkan di tengah-tengah pertemuan mereka para pengagung sayyid kutub hasal banna dan yang semisalnya nauzubillahi min zalik sehingga mereka ini ya, wahai memiliki paham yang mengerikan tetapi dilebeli dengan hikmah dilebeli dengan kata-kata yang lemah lembut sekaligus mencela dakwahnya Nabi dengan para sahabat yang mereka mentahdir umat dari bahaya bid'ah dan ahli bid'ah dan melebeli tokoh-tokoh ulama ahli sunnah dengan label-label yang sangat mengerikan ini mereka bahkan ada yang dilabeli dengan label Anak buahnya iblis di muka bumi ini Mengerikan Pernah mendengar Label ini keluar dari lisan mereka Tersebar di Whatsapp, di WA Kalau yang punya WA mungkin tahu Kalau mungkin tidak masuk ke HPnya Anak saja tahunya di Jogja Dikasih tahu sama salah seorang usad Tulisan mereka tentang Bang Ical dan Bang Ipul Yang Melarang Daurah Masyayah di Sumpiyuh kemarin Tuduhannya seperti itu Ini berarti melarang Umat untuk datang Ke majlisnya para ulama Ini antek-anteknya iblis Bahkan anak buahnya iblis di muka bumi ini Mengerikan ini siapa Bang Ical Bang Ipul Bang Ical itu Usat Rijal Bang Ipul itu Saipul <SILENCIO> kita katakan Syihnya Ahlu Sunnah tetapi yang mengadakan mereka orang-orang yang bersama Muhammad Al-Imam yang ada di Ma'bar pendukungnya Yudhul Qornayn Kalau kita datang ke sana Kita akan memperbanyak jumlah mereka Seakan-akan mereka itu banyak Dan akan terlaporkan nanti ke Saudi Jumlah mereka banyak Padahal yang datang jenengan Ya kita katakan jangan Jangan datang ke sana Syekhnya Sunnah. Alhamdulillah Tetapi yang menjadi panitia haula orang-orang seperti itu Ternyata yang seperti ini entah tahu dari mana mereka itu ya. akhirnya tertulis tersebar berita disampaikan mana-mana kisah bang Ical, bang Ibul anak buahnya iblis kalau kita muslimin anak sama usia terijal muslim ahlu sunnah, ahlu ta'id, salafi berarti iblisnya apa lagi iblisnya pimpinan kami ahlu sunnah, salafi, ahlu ta'id tetapi kalau iblisnya kafir, berarti anak buas, no bapak. Hati-hati mereka itu seperti itu. Kalau lagi marah itu kebablasan. Adapun kita dakwah kita mencukupkan dengan kalamnya ulama. Kita berbicara tentang zulkornain, lahab, mutalawin, makir. Sudah, nggak usah ditambahin kita berbicara tentang Muhammad al Imam, mau bertanya tentang ehwani sesuai, dosa lebel-lebel tahu, wah ini kebablasan anak buahnya iblis, modenya apa apa, kemelut kebuangan, tetapi ini bukan dalam rangka apa emosi, tetapi kita menerangkan yang hak sebagai hak, yang batil sebagai fa wallahu alam bisawab ini yang bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami maaf kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanallahi wa warahmatullahi wabarakatuh